Capitolul 22. Împărăția lui Dumnezeu Iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Luca 17 cu 21 Cât de puțin este înțeles acest lucru de către lumea pretins creștină, de către credincioșii nominali, ei au doar un nume că trăiesc, dar sunt morți în ceea ce privește puterea care revigorează sufletul, acel foc ceresc, aprins doar de Duhul Dumnezeului cel viu, fără a cărui putere de înviere, până și cea mai frumoasă, cea mai splendidă mărturisire a credinței, nu rămâne decât o fantomă amăgitoare, o umbră care atrage pe oameni în ceața erorii și în moarte veșnică. Nu, prietene, până și cea mai rigidă respectarea îndatoririlor morale cea mai impresionantă manifestare a bunăvoinței și dorniciei, cea mai strictă atenție cu privire la ritualurile religioase, toate acestea, oricât ar fi de bune în ele însele, toate vor eșua în ziua de apoi. Dacă împărăția lui Dumnezeu nu este implantată în tine prin lucrarea sfințitoare de regenerare a Duhului Sfânt. În vremea Domnului Isus. Fariseii respectau cu strictețe toate îndatoririle și ritualurile religioase exterioare, dar el i-a avertizat pe ucenicii lui împotriva pericolului de a construi pe un fundament atât de nisipos. El le-a spus cu tărie că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei 5,20 Ia aminte, prietene, ia minte. dacă prețuiești siguranța veșnică a sufletului tău. Ia minte, să nu fii înșelat de o siguranță falsă și fatală, încrezându-te în forme exterioare, oricare ar fi ele. Ține minte că dacă Hristos nu ia chip în tine, nu poate exista vreo temelie solidă, vreun motiv întemeiat pentru a nădăjdui la slavă. Roagă-te fără încetare pentru darul Duhului Sfânt care să te curățească. Și să-ți sfințească inima pentru ca și tu să cunoști, prin fericită experiență, încântarea fără egal de a avea pusă în inima ta, împărăția lui Dumnezeu, o pregustare și o garanție a gloriei veșnice. Ține minte, dacă nu ai această dovadă interioară a apartenenței tale la Hristos, nu ești în niciun caz unul dintre ai lui. În ziua judecății, Vei fi lepădat de el și ți se vor adresa aceste cuvinte. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei 7, cu 23 Atenție! Nu te juca niciun moment, ci hotărăște-te chiar acum. Caută imediat împărăția lui Dumnezeu și o vei găsi cu siguranță. O vei găsi în Hristos Iisus, nicăieri altundeva. Chiar dacă te afli în ceasul al 12-lea, nu va fi prea târziu. Bate și ți se va deschide. Mâna Domnului nu s-a scurtat și nici urechea Lui nu este surdă. El te așteaptă, vrea să te binecuvânteze. Vino! Nu vrei să fii fericit? Nu vrei să ai toate păcatele iertate? Vino! Isus te cheamă!